Doncs la cosa va una mica així o sona una mica així una proposta musical que us presentem a continuació que s'escapa bastant d'allò que, que en diem música convencional, tot i que això tampoc sorprèn gaire venint de la meitat de qui eh, genera eh, aquesta proposta, que és en Pau Ballbé un, un tio que a tan bon punt doncs, pot crear una banda sonora eh, com compondre música per a un anunci com t'escriu no del fluimucil en fi, el seu últim projecte creat a mitges amb la seva parella, la Maria Comas diu UMA, bona tarda a tots dos UMA perquè tan fàcil com U l'última lletra de Pau i Mà, última síl·laba del primer cognom de la Maria ho he bé, no? O, no, o la primera síl·labada de Maria sí. també, és veritat <ríe> clar, sí, que burro m'he anat a complicar la vida um, és, un, és un disc, un disc tu m'enviaves un correu electrònic un dia d'aquests perquè em volies que el tinguéssim al programa, volies que també el tinguéssim a l'emissora que, que en disposéssim per entendre'ns, és un projecte petit que tenim ganes de difondre sense cap altra uh, cap gran intenció que no sigui aquesta no? perquè anem, que anem fet poquets no? sí, n'hem fet 500 còpies i Tampoc diguéssim que no, no, no pretenem fer diners, no? Vull dir, en cap moment és un, ho pretenem fer com un producte, no? però sí que ens fa il·lusió que ja que ho fem, pues que, que els programes que, que, que catalans ho poguessin tenir, no? perquè quan s'hagin acabat les còpies almenys en els mitjans quedi una, una, una constància que és un treball fet. No? Però en cap moment és una com promocional tampoc No Vull dir, el disc a més a més Com suposo que ja explicarem El, el donarem gratuït Des de la nostra web d'aquí uns mesos no? Ara que s'està parlant tant del Ditxós Canon Digital I vosaltres, eh, obertament, no així no? Sí. és un disc que es pot comprar a per exemple, un preu simbòlic però, en sí, tenen... són 5 euros. però que després podrem baixar-nos no? és que de fet hem estar parlant amb la Maria i nosaltres el que volíem era regalar-lo Maria això... t'ho parla, eh? que si no aquest tiri sí. ja en el conec era... eh? sí. no, això volíem regalar és que el que passa és que bueno, molta gent va dir home, però feu un CDN i que sigui pel, per la família, pels amics no? perquè sempre sembla més un disc si fas un disc, no? si el deixes descarregar sembla que és una mig broma no? I sí, sí, hem fet 500 còpies testimonials, però vull dir, de fet, el disc ens si el regalem, no? Uh, Maria, és difícil treballar amb aquest tio, que clar, és, és, és un paio uh, especial. D'entrada, no et veiem gaire um, al costat d'aquesta nova fornada de, de músics d'aquest país, que de cop i volta els trobes tots en, en massa fent determinades coses. Ja no parlo d'altres cançons de Nadal, no? Però a vegades m'ho plantejo i m'ho pregunto, com és que no no t'hi fas o no t'hi volen o tu vas per una banda i jo és que no? sóc molt poc de sortir de casa i no, no sóc gaire man de les festes ni, de, ni dels memonios eh, publicitaris no? i ja, bueno no sé no, no suposo que no hi sóc perquè tampoc em moc si em una mica suposo que ja treuria el cap però tampoc no no, no m'ha interessat mai el que és extramusical no? vull dir no no sé, fem una vida diferent i ens tanquem i gravem i composem i ens agrada això. És que fa l'efecte, aquest disc fa senzillament aquest efecte, això que esteu explicant. Estigueu allà parlant més de la vostra relació, perquè al final, la cançó final hi una mena de declaració d'intencions o de resum, de no sé si un primer any de, de relació de parell o de sí, vida en sí, comú. Un, un resum de, de l'any que hem passat junts, la lletra, doncs, ve a dir una mica també totes les coses que han passat i que volem recordar i... això Sí, però hi haurà gent que dirà tot això és molt naïf, no? És molt, eh, com molt innocent i en aquest món en què ens movem aquesta gent ara de dedicar-se a despullar-se tant eh, amb un disc, una cosa tan íntima no? a més, molt en família, no? És que bueno, tampoc és, és això que et dic, si haguéssim plantejat fer un disc, amb discogràfic o no sé què, segurament no ho hauríem fet així. Però bueno, és que ha sigut com, el, en la web hi ha una frase que m'agrada molt, no? que és això, un, és el que som com a parella i el que som com a persones, tampoc és en cap moment dir, mira, ara farem això, no? Com quan vaig fer jo a Estanis Lau, a veure, és una cosa que, mira, faré el gilipolles d'aquesta manera. En canvi, això és... Bueno, eh, ella jo... és de les antípodes, no et deia abans és, és, eh, Stanislav Verdet és, és un home que reivindica el lletgisme no? sí. que se n'enfot del mort i d'aquí el vella, que no es casa amb ningú que, que estava una mica de, eh, de tornada de tot i en canvi eh, això és tot el contrari no? és boniquisme <ríe> sí, sí seria això, flòs i viola i romaní bé, bueno, és que és això vull dir, ella és compositora i pianista i jo soc, pues, toco una mica unes quantes coses però sóc bateria bàsicament i compositor igual no? I llavors, pues, el que ens agrada fer és el que fem no? llavors, quan ens hem ajuntat pues, la cosa es, es multiplica exponencialment i, i en comptes pues, Bàsicament, bueno, el que fem és fer música i mirar sèries, que també odiem en el disco, no? <ríe> sí, mirar sèries. Som sèrie edictes. Sí, de fet, una de les fotografies, no mm -hmm. saps que portes una samarreta d'aquestes? La porta Veus? quan la vegi a Joan Antoni Santiago, eh? Perquè... De quina sèrie aquesta que no me'n recordo? exacte. O esteu tot el dia o component o... Bueno, bueno treballant i estudiant, sí. però sí, sí, el, el, el temps lliure el dediquem això. Escolta, soltem una mica, posem en primer pla eh, el disc perquè la gent també se'n fent una idea, eh? Vídeo, Això ja és el sumum, no? Des que estem junts és com estiu, des que et conec és com a estiu... Us estimeu molt, no? I <laughs> ho proclameu els quatre... És, és una amiga el que m'ha fet gràcia d'aquest treball, no? Uh -huh. És el... desacomplexadament, no? Dedicar un, un treball i, i fer-lo des de dins cap enfora, no? Uh -huh, a veure, eh, em, expliquem una mica la història de, de la gravació. Perquè aquí hi ha una sèrie d'instruments... Eh, i sembla que sigueu molts però sou, continueu sent dos a part d'alguna aparició estel·lar d'algun membre familiar que també toca alguna flauta travessera per aquí alguna veu alguna nena petita o un nen petit que explica alguna història, no? Aquesta sóc jo aquesta sóc jo sí? sí, sí bueno, no sé si et refereixes a casets sí, que hi ha una nena petita no sé aquí, una nena que sonant nena la foto que no? sí, em sembla que, que... que parla i que canta és ella amb és un caset anys, un que vaig recuperar, sí no sé no, la gravació és això, ja, bueno, és que tenim, bueno, tan ella com jo tenim un estudi que a, a casa seva, casolà, diguéssim, i, mama, mira. A mi m'agrada molt aquesta cançó, el, el fons musical, que es va intrusant que... de mica en mica, de fons. És el que han una... fet, la banda sonora com per un caset de de petit tots tenim, eh, aquella cinta petit. caset que dius petit, no sóc jo, no sóc jo <ríe> <ríe> però ho ets i a més t'acaba fent bastanta gràcia és com un homenatge, no, a la infància això que deies el naïf aquest tan, tan buscat després quan ets gran no? i ens va fer molta il·lusió i sobretot trobar això, no, perquè vam estar buscant i no ho trobàvem i al final vam trobar aquesta cinta i és impagable és una passada ai <totipat> No. Ja. Vols a veure l'edit a xavi o no? No. Però no et bé? No et bé? una mica Ai. de tota manera eh, és un disc dèiem eh, m'heu acceptat això dels flors i violes i romaní o el boniquisme però en canvi eh, l'atmosfera que respira és una mica reconcentrada fosca eh, no diré trista però sí que hi ha aquest punt de... de nostàlgic, no, sí, nostàlgic, sí, eh? Nostàlgic, sí, sí. Bé, expliqueu això. Quants instruments toqueu aquí? Uf, molts, mm. no sé. ella toca tot el que són tecles, xilofons, melòdiques, pianos, teclats... I jo toco més el que són cordes, guitarres, baixos i les bateries i tal. I entre els dos ens fem algunes programacions, alguns... Bueno, arrenjaments i tal no? llavors com que és el que et deia que tenim un estudi cadascuna a casa oh, que xulo que ha de ser això eh? en Joan Antoni una <laughs> ràbia que em fan <laughs> les fotos d'on són per cert? De, les fotos de les, de les gravacions sí. sí. no, de les gravacions són de casa ah, teva a casa meva ara no sé. i d'un estudi que ens vam muntar l'estiu vam juntar les coses i vam dir anem a una masia que tinc i ara vam gravar el gruix de, de, de bàsicament tot el disc però és això, tenim tot coses que trobem, no? també tenim un, un col·laborador que ens ajudarà en directe, pues, que té teremins, autoarpes, coses rares i també li vam dir que ens les deixés i inclús li va tocar algunes coses també no sé, és un disc que és molt, instruments molt hem volgut fer coses molt casolanes no? molt infantils, no petits, no? Molt... música petita però sí que és veritat que té un punt de nostàlgia un punt de, inclús en alguns moments és trist, no? però és el que diem nosaltres, no? que un és una mica un trinomi entre nostàlgia, natura i fet a casa no? el self-made aquest que diuen i ens interessava una mica això, no? o sigui, en cap moment fer algo pretensiós ni algú que pretingués ser bonic, no o sigui, no sé qui era que va fer una crítica, em sembla que era un, no sé, un blog que deia això, no? que és música que és bonica perquè no ho sap que ho és, no? una mica sense voler-ho, no? és, és això, aquesta naturalitat i, i, i cosa tan petita que és, que és... Que és com el cada dia no? Jo crec sí. que és música per escoltar amb auriculars He estat fent eh, aquesta audició Per preparar l'entrevista i, i, I és música per escoltar no?, Aquests petits detallets Ja recordo una cançó en què hi ha eh, Molt present eh, aquell Qui no té de la infantesa Un d'aquells sons que quan l'he recuperat Dic i tant El de la cadena de la bicicleta eh? Fent rodar la roda aquell, no? I això està recuperat i és en una de les cançons uh -huh, sí, no? sí. O el so de la pluja no sé, sigui, hi ha un moment que passa una ambulància, més per allà, o un sí, sí, accident. Això, és... no? això ho vam fer més que res perquè <coughs> volíem crear l'ambient aquest d una persona tocant el piano amb una mm. sala i de fons que està plovent a fora, potser amb la finestra oberta, i al final hi vam afegir una ambulància i uns gossos que ploren, però perquè des de casa Casal Pau, que viu al Guinardó, cada cop que passa una ambulància tots els gossos del barri es posen a plorar, i bueno, ens agradava pues, això. I I posar això era algo tan nostre, que sempre sí, sí. quan ens aixequem el matí o quan és i... de nit i està tothom mm -hmm. tranquil, passa una ambulància i sentim una sinfonia de gossos plorant perquè el dia fa mal, es veu a l'orella mm -hmm. I, i vam fracció, dir, sí, això no ho hem no? no? sí. perquè és, algo que és tan quotidià nostre que ens fa gana que té un punt màntric, no? Uh, aquest tipus de música que practiqueu sí, sobretot perquè les cançons es basen moltes la majoria en loops molt llargs, que van entrant els instruments Llogs és un una I reiteració, doncs, eh, carències d'aquesta que repeteixen. També és perquè la tenim, és la forma que tenim de ansi. treballar, també és el, sí. tenim amb un pedal en el qual, diré que tot el seu arsenal d'instruments i tot el meu arriben a aquell pedal i nosaltres anem pues, seqüenciant no? o secuenciant, en directe, en principi la idea que ja és això, no? Que ella toqui pues, la frase de piano, deixa de tocar-les que queda grabada, llavors anem afegint coses. Ja final... heu fet directes defensant no, no, no, aquest treball? No. Estem, no. estem arratjant estem, no? estem assajant, sí, sí, tenim uns sí. quants temes ja fets Però és complicat, no? perquè som dos Però acaben sonant doncs 30-50 pistes no? I, I el xungo és que, que tot quadre que si t'equivoques una vegada es queda gravat i es va repetint tota rata no? és... mm. Però bueno, el, el disc ja està pensat Tot i que està gravat bé, diguéssim, no ho hem gravat tot passant per un sol cable Però sí que està pensat en això, no? treballar màntricament, cíclicament per anar creant també és, forma part del minimalisme, no? També de, de les coses petites, una idea senzilla a la qual li vas donant voltes i, i tampoc porta lloc. no? És una cosa com cada dia. Molt poca lletra hi ja en aquest disc, eh? Sí. Bàsicament parla la música. Són com apunts, no? Són, jo sempre sí. ho dic, que són com idees, no? no tampoc hi ha frases la teníem que... fer lletres o no fer-les, ha sortit... Així una mica com anàvem composant i, i si aquí necessitàvem lletra doncs la fèiem mm -hmm. o si teníem una lletra fèiem una cançó espontàniament I a més també és això no? que eren com a punts, com, hi ha moltes coses que si, que si li comences a donar voltes doncs pots trobar-li molt suc però no ho donem tot mastegat, no? si és la idea no? I, mm. i Per exemple hi ha una, una frase que és això, hi ha mai més estretaris pensant en mi i hi mai més estretaris pensant en tu I dius hòstia de simple no és una tonteria però si començo a donar voltes i dius hòstia és la felicitat eterna, no? ni, ni per els de més ni per tu, estretris, ja, ja, ja està no? és, és una mica el que volen dir les coses més que el que diuen no? Mira, queden dos minuts per arribar a les 6 de la tarda Et volia preguntar, és molt diferent venir amb una entrevista defensant una altra cosa que no sigui el teu alter ego i aquest altre personatge que és l'Estanislava? No pensava que no, però la veritat és que sí perquè defensar el lleixisme com que és una cosa indefensable de fet o sigui que no et creus ni tu pens no? A fer aquí, no és que jo no, jo de fet el leixisme és, és el contrari del que dic, no? una mica és una mica la crítica tot. i bueno és com que una mica és la conya no? però ara aquí defensant algú és el que deies, no que ens venim a despullar quasi, no? i a veure no, no, no és que costi però sí que és hostia, estem dient la veritat aquí no? I és, és, aquest piano amb aquesta pluja que sembla tocat en una galeria amb un, amb un cel obert no, està tocat a casa meva és, és manipulant la tècnica la, la pluja és de Casa del Pau <laughs> el piano és de Casa meva sí, no, no és un excel·lent pianista no, no, ja hi ja, ui ah. No. tallem-ho aquí perquè feta, sí. tal com està el pati, ve a saber com acabarà, començaran a llançar-se a floretes un a l'altre jo sí, estava molt mal acostumat a gravar-me jo als pianos i sóc molt dolent, i tenir la Maria el cosat és brutal. Home, es nota que ets bateria i jo li pregunto, escolta, hi ha, un, hi ha una mena de... Eh, que es nota el canell allà i diu, sí, és que jo bàsicament sóc bateria, la resta toco una mica allò bateria, per aproximació. Bata, bateria jubilat, però sí, sí ja, només quan grau els discos ja no toco quasi molt. En sap, en sap molt. Ja hi som, ja hi som prou, no. Prou, prou, no. Sí, prou. Us deixem amb la música de aquest treball, el primer disc d'UMA eh, que es diu genèricament UMA, no, no té nom, ah, no té nom eh, no? tot okay. ho trobaran a la web, això sí humabcn.com i, a... i us podeu baixar sí. les cançons i fer el que, el que us doni la Baixant. gana encara, encara no ho ha baixat, però aviat, aviat. Eh, aviat hi ha una llista d'enviament que hi la informació i tot això Perfecte. Uh, Maria Coma, moltíssimes gràcies per haver vingut bueno, mira l'ambulància aquella que dèiem eh? sí. i ara els gossos sortiran per saber qualsevol moment Pau, gràcies i ja sabeu si feu alguna cosa nova, aquí ens aniu. Perfecte, moltes Val. gràcies. Bon any. Bon any. Igualment. Adéu. Un altre món, amb Jordi Duran.